Luca 15. Toți oameni și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-l asculte. Și farisei și cărturare cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoșii și mănâncă cu ei. Dar el a spus pil la aceasta, care om dintre voi, dacă are o sută de voi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se-ntoarce acasă, cheamă pe prieteni și pe vecinii săi și le zice, Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni nepriăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are zece lei de argint și pierde unul din ei, nu apinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe pietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi parte de Avera ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit Avera. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit Avera ducând o viață de destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țară aceea și el a început să aducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit să se satăre cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și-a venit în fie și a zis, câți argaței tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice... Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul al tău. fă pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când încă era departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vredic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Rougul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrașat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu vrea să intre în casă. Tatăl s a ieșit afară și l-a rugat să intre. El, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiul al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfârnate, i-ai tăiat vițelul cel îngrașat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit.